Pista 11 Mama a început să plângă. Nu mai văzusem niciodată plângând, nici la mormântul tatei, nici la al fraților ei niciodată spaim am trecuse. Copil așa cum eram, începeam să pricep când ceva se frânge în om. Pricepusem că oamenii de afară nu erau tâlhari, ci niște biete ființe amărâte, ajunse la capătul puterilor și al răbdării. Glasul mamei drept și curat, ca al omului care spune adevărul, cuvintele puține în care le povestise drama unei vieți, făcuseră pe oamenii aceia și mai nefericiți. Eram sigură că le venea greu să se uite unul la altul de rușine. Iar mama, ființa aceea înțeleaptă și blândă care trebuise să lovească un ei. Câtă spaimă trebuie să fi fost în sufletul ei, ce prăbușire dacă plângea, ea care nu plângea și nu se plângea niciodată. S-a așezat pe un scaun cu mâinile în poală și stătea ca moartă. Vii în ea rămăseseră doar lacrimile care nu se mai opreau. S-a ridicat deodată și s-a dus în baie. Abia respirând mi-am lipit urechea de ușa băii. Auzeam un plâns înnecat în suspine și în sughițuri. Deodată n-am mai auzit nimic, apoi ritmic și monoton au început să-mi toarne în niște cuvinte. Doamne, de ce ne-ai mai făcut? Doamne, de ce ne-ai mai făcut? Doamne, de ce ne-ai mai făcut? Doamne, de ce ne-ai mai făcut? Rostite fără nicio vinuire, lipsite chiar și de ton interrogativ, ca pornite dintr-o mașinărie stricată care se învârtește în neștire. M-am pulcat pe podean fața ușii. Era pentru prima oară în viață când aș fi vrut să mor. Mama a deschis într-un târziu ușa. M-a ridicat, m-am îngâiat și ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, mi-a spus hainițel prin oraș. Ne mai uităm și noi în stânga, în dreapta, mai vedem ce s-a adus pe cartele. Poate că ne facem niște rochi frumoase. Acțiunea se petrecea în 1951-52 și-am plecat pe stradă. Maman, lodenul ei gri, eu, într-un par de siu de lână, seină, croșetat, pe care toată lumea l-a admira. Mama avea ambiția să mă îmbrace frumos și, cum spuneam, am luat-o fără nicio țintă, pe străzi. Mă uitam la oameni și la lucrul cu umilința și cu împăcarea celui care a trecut la un pas de moarte. Eu nu trecusem pe lângă moarte, aflasem însă ce însemna să vrei să mori. Din ziua aceea nu m-am mai uitat niciodată la lume cu ochii cu care mă uitasem până atunci. Se stinsese ceva în mine și în schimb se trezise bănuia la unor dureri, a unor amărăciuni, a unor umilințe și mai ales a unor urățenii, la care nu mă dusese până atunci a gândul. Pavel se întreba când își dorise el pentru prima oară moartea, când murise taicăsu. De atunci amărăciuni avusese destule, dar chiar să moară parcă n-ar mai fi vrut. Se uita la sânziana și nu găsea niciun cuvânt să-i spună. Orice i-aș spune, trecutul nu îl pot schimba și nici amintirile. Pavel, ți se pare curios că ți-am povestit cu atâtea amănunte întâmplarea asta? Durata afectivă e alta decât durata reală. O clipă de multe ori ține în sufletul omului mai mult decât întâmplări din ani și ani pusei cap la cap. Am o memorie care e mi-e de mare folos o odată un lucru și îți pot spune că este pe pagina din stânga sau pe cea din dreapta. O memorie atât de fidelă are însă păcatul că nu operează diferențiat, păstrează tot, mă face să simt prea acut trecutul. Trec pe străzi, mi-aduc aminte stările și gândurile pe care le-am avut pe fiecare palma a lor. Memoria mă înțeapă tot timpul de parcă aș pe un recif de corali. Prezentul pentru mine e mereu un soțit dublat, buruiat de imagini din trecut. Din țepile acestui recif se înalță câteva lamețe și nesfârșit de înalte. Amintirea pe care ți-am povestit-o face parte dintre ele, prima dată când am simțit dorința să mor. Și de atunci încoace Uneori mă aș întinde jos să mor, cum zicea Maica, bunica mea. Sunt momente când mă simt sătulă de viață, când sunt prea obosită și când, scăzându-mi tonusul, îmi scade și rezistența morală. Mai mult ca orice, mă obosește incorectitudinea oamenilor provenită din versatilitate, din incapacitate, din lene și din inerție. Tot ce este inestetic în comportamentul oamenilor mă deranjează. Dar mă scutur de dorința de a muri și îmi spun: Vinoți în fire, ai doi copii de crescut pe care liberă și nesilită de nimeni e dus pe lume. N-ai dreptul la tristeți metafizice și mă înalți de la podea înainte de a număra până la 10. Totul este să nu fi făcut knockout. De dorința de a muri. Alminter cred că toți am dori din când în când să murim. Tu nu? Eu oare noi face parte din toți? Sânziana se uită în ochii lui Pavel, apoi el lăsă privirea în jos și o plimbă peste plăcuțele parchetului și peste lujerele stilizate ale covorului. Aveam, cred, șase ani, își reluă ea firul amintirilor, fără să ridice privirea de jos, când am văzut o pisică fătând. Mă uitam fascinată de suferința ei și de ființele nătânge și oarbe, care ieșeau din trupul ei ca niște larve. Mă uitam cu ochii dilatați de curiozitate și de uimire. M-am uitat până s-a sfârșit, după aceea am vărsat și sufletul din mine și n-am spus nimănui ce văzusem. Și să-ți povestesc și cea mai frumoasă amintire a mea. Cam tot înaintea primului an de școală eram vara la bunici. O cățea de-a lor molda fătase sub un pătul Nimeni nu-i văzuse căței Într-o zi m-am de bușilea până la culcușul lor era întuneric, sub pătul, așa că mai mult pe pipăite am adunat cinci mogâldețe, le-am vărât în traista pe care o adusesem cu mine și apoi am vărut o cu băgare de seamă în curte, în bătaia soarelui. Mi-am scos fusta și am așternut-o pe jos. Pe urmă, ușor, de parcă aș fi umblat cu niște ouă moi, am răsturnat traista. Cinci rotogoale, pufoase, două albe și trei negre stăteau amestecate în fața mea unul peste altul, cum căzuseră din traista. Nu încercau deloc să se așeze în altă formație. Le era bine oricum. M-am culcat pe burtă și am început să mă uit la ei. Nu văzusem niciodată ceva mai frumos. Erau pe cât de lungi, pe atât de lați. Atât de grași că n-aveau gât. Ședeau ca la rugby. Trei cu capul spre mine, doi cu coada. M-am uitat în ochii celor trei cu care mă aflam acum bot în bot. 6 mărgele de un cenușiu lăptos care nu știai dacă te văd sau nu. Cu lor fără privire, cu capetele care făceau una cu trupul, bulzurile acelea păreau niște zeități ale bunei stări și ale mulțumirii de sine. Am căvătat curaj și am luat unul în mâini și l-am întors cu labele în sus. Niște labe ca niște pâinișoare dospite. Vedeam cum îi curge sângele prin niște fire albastre care brăzdau peisajul fra al brozaliu, al burții umflate de lapte. L-am lipit cu burta pe pieptul meu și l-am ținut așa, ca într-un extaz. M-a apucat apoi un fel de frenezie, m-am culcat cu fața în sus și i-am luat pe toți și i-am așezat pe mine. Mi-puneam pe față, mi-lipeam de urechi și îi sărutam, îi sărutam în neștire. Din când în când, printre erotogoalele pufoase, vedeam pântece albastre, dintr-un cer fără pată. Eram zdrobită de fericire, mi se părea că până atunci fusese moarbă, și, deodată mi era dat să fiu martora unui lucru de o frumusețe. Nebănuită. Pentru prima oară, fără să știu să formulez ce simțeam, înțelegeam adâncimea și măreția vieții. Vietățile acelea mărunte și fericite erau o parte din scânteia vieții. Am adormit lângă ei. M-a trezit o atingere caldă și umedă. Am crezut la început că plou, molda în picioare, cu puia atârnați de țățe într-un elan matern mă lingea pe obraz. Eu n-am izbutit să-ți dăruiesc fericirea pe care ți-au dăruit-o viețuitoarele acelea. Tu însă mi-ai dăruit-o acolo, la țărmul mării. Măcar de-ar fi fost sau de-ar fi careva vrednic. Niciodată n-am mai fost eu fericită ca atunci. Poate ai să fii, Ziană. Eu cred, în viață repetabilă e numai durerea. Numai ea are ediții, mereu adăugite și îmbunătățite. Replicile importante le îmbraci într-un înveliș ironic sau glumeț. Dar dincolo de rochița asta, ca să vorbesc și eu ca tine, mi se pare că văd un sâmbure de pesimism. Toate fructele au sâmburi amari. N-ai băgat de seamă, nu sunt pesimistă, pavele, dar nu mai am iluzii, sunt optimistă, dacă accepti că obiectivitatea și luciditatea sunt forme evoluate ale optimismului. Viața este alcătuită din șesuri, din văi, din piscuri, altfel spus, din platitudine și din rutină, din deprimare și din bucurie, și dintr-un element permanent și obligatoriu, munca. În toate adversitățile și împotriva tuturor adversităților omului, îi rămâne acest suport moral, munca. Te rog să mă crezi că nu-ți debitez lozinci, lozinci de femei care trăiește cu sentimentul eșecului, cum s-ar putea interpreta. Așa cred și așa aș fi crezut oricare ar fi fost viața mea. Viața se compune din țevi sparte, din robinete care curg, din ten cu el coșcovite, din place pe care le car din piață, din rufe pe care le speli din coate în tramvai, dar și din Bach, și din Beethoven, din Shakespeare și din Tolstoi, din Eminescu și din Blaga, din Michelangelo și din Țuculescu. Totul e viață. Noi trăim dureri și bucurii, dar mai presus de ele trăim viața. Ceva sacru a cărui rațiune finală nu o cunoaștem sau încă n-o cunoaștem. Dacă te-ar întreba cineva cum mai concepe o existență fericită, ce ei spune? Pavel aștepta răspunsul sânzienei cu emoția cu care aștepți o comunicare foarte importantă. Nu știu ce să-i spun, să nu crezi că mai luat pe nepregătite. Mi-am pus și eu de mult întrebarea asta și îmi mai pun o întrebare. Ce aș face eu dacă într-o zi aș vedea președinta, că nu găsesc alt titlu președinta a Pământului. Hegel spunea că să definești înseamnă să negi, cel puțin parțial, ca să definesc o existență fericită în a cărei existență eu nu cred, dar de ce să nu teoretizăm? Aș începe prin câteva negații. O existență fericită este aceea în care nu există boli cronice, nu există. Nu există sănătate șubredă, nu există probleme de conștiință insolubile, în care nu există remușcări în care omului nu este urâtă meseria pe care o face, în care omul nu-și duce viața cu semeni incompatibil lui. Deci, în care echilibrul existențial nu este stricat de cauze fizice sau psihice. Dar, după cum vezi, cu definiția asta n-am făcut altceva decât să dăm capra afar din casă, ca în banc. Negațiile astea îți arată ce nu este o existență nefericită și nici de cum ce este o existență fericită. Ți-am spus că nu cred în existența existenței fericite. Fericirea este o stare excepțională cu totul deosebită de mulțumire, de liniște, de orice. Apariția ei meteorică și dispariția ei n-au un caracter programatic. Un om nu își poate planifica fericirea, el își poate concepe o existență. Echilibrată poate lupta și trebuie să lupte pentru acest echilibru. Multe dezechilibre pornesc din nemulțumirea oamenilor de a trăi fără fericire. Majoritatea acestor oameni concep fericirea ca pe un element exterior lor. Ei așteaptă fericirea ca pe un dar din partea cuiva, o greșeală fundamentală. Fericirea, multă puțină câtă este, e în noi și nu ne-o poate da cineva. Cineva nu poate decât să ne ia. Asta poate oricine și cu mare succes. Tu cum concepi o existență? Hai să-i zicem tot fericită. Cam ca și tine. Doar că eu nu mă știu exprima atât de teoretic. Oricum o componentă a fericirii e minte sănătoasă în trup sănătos. E drept că nu se poate pune semnul egal între lipsa nenorocirii și fericire. Totuși, eu zic că un bilanț în care nu apar nenorociri, în care echilibrul, cum ziceai tu, nu este stricat și în care aici, colo, mai luminează și câte o scânteie de fericire, poate fi considerat bilanțul unei existențe fericite. Teoretic, așa pare, dar important este dacă așa simte cel care își face bilanțul. Tu ești fericit? Iartă-mă că te întreb. Conform teoriei mele, da. Dar conform cu ceea ce simți, lui Pavel glasul sânzienei îi suna cum presupunea că suna glasul unui judecător de instrucție când inculpatul e prins cu fofurlica. Femeia asta cu mintea rece ca gheața și limpede ca sticla să mă fi iubit ea pe mine? Sau măcar să-i se fi părut că mă iubește? Sau poate când sufletul se încălzește în oamenii ăștia rațional, mintea o lasă mai domol. Să faci un copil din flori cu un om care nici nu știe pare și poate chiar este faptă de om exaltat. Câte căi sunt în sufletul omului, câte suflete într-un singur trup. Fericirea mea a fost luna aceea. Oamenii mai pot să și dea fericire, nu numai să o ia. Când am întâlnit-o pe Iulia, eram și eu și ea, suflete convalescente. Eu te pierdusem pe tine, ea și pierduse iubitul. Murise într-o propastie, în bucegi. Astăzi nu mi-aș mai închipui viața fără Iulia și cred că nici ea nu și-ar mai închipui o fără mine. Dar când ne-am cunoscut, fiecare aveam impresia că ne cârpim viața niciodată nu putem ști ce proporții iau faptele noastre în viața celuilalt răul pe care îl am făcut rămâne bun făcut Sânziana se întristă până în ziua aceea n-a remușcări acute n-am vrut să te întristez Sânziana dar dacă nu ți-aș fi spus ție oful ăsta cui să-l fi spus? nu ți-aduc nicio vină ai făcut și tu cum ai crezut că e mai bine dar să ne întoarcem la fericire zise el zâmbind după o pauză tu ești fericită? Nici fericită, nici nefericită, duc o viață echilibrată. Sunt și am fost întotdeauna sănătoasă, e o mare bogăție. Fac o meserie care îmi place, am doi copii normali, sănătoși și chiar frumoși. Echilibrul meu e asigurat, neavând altfel de familie decât copiii, nu sunt obligată să suport pe nimeni, care mi-ar putea călca pe nervi. E adevărat că un adult simte nevoie de afecțiunea unui adult de sex opus. La ultimele cuvinte spuse, jumătate în serios, jumătate în zefle mea, dădu din cap ca și când ar fi făcut o concesie căletară rostise. Uneori, de multe ori, singurătatea asta afectivă și chiar fizică dă o stare de insatisfacție ca să nu zic de deznădejde bipedul uman e făcut să trăiască în cuplu Îndată ce îmi vin asemenea idei fac o trecere în revista unor cupluri pe care le cunosc și văd cât de șubredă le e arhitectura n-ar rezista nici la o bătaie de vânt n-ar rezista însă țin și parcă țin cu atât mai mult cu cât sunt mai șubrede. Într-o căsnicie adevărată reușită oamenii se despart mult mai ușor. Când nu mai merge bine se observă numai decât. pe numai într-un una proastă din croială ce să observi. Căsnicia mea, ca să vorbim în abstract, este o căsnicie nepotrivită Mie însă nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte să mă despart Din cauza Măriei, recunosc Până la urmă, unul din noi a avut curajul și a rupt-o Bărbatul meu Pretextul, o mare iubire pentru o femeie remarcabilă Era un pretext Cauza adevărată era nepotrivirea dintre noi În momentul când mi-a zis, trebuie să ne despărțim Nici nu l-am întrebat de ce, i-am spus doar Te rog, fă bagajele și pleacă acum Dar chiar acum Cred că Alexandru nu s-a aștepta la o asemenea reacție din partea mea. A pus-o, bineînțeles, pe seama orgoliului jignit. Mai întâi, m-am gândit la Maria. Vedeam un copil cu sufletul făcut bucăți de îndoieli și de nedumeriri, copil de părinți divorțați. La gândul ăsta m-am întristat, dar m-a apucat și furia. Îmi venea să-l bat, să-l zgârii să-l scuip și să-l ocărăsc ca la ușa cortului pe Alexandru. Dar până la 30 de ani învățasem să mă stăpânesc din convingere, de nevoie învățasem și nu m-am dezvățat nici până astăzi. Maria, primul gând, dar mai eram și eu. Eu ce pierdeam? Situația socială nu-mi păsa. O cătnicie proastă e bine să fie desfăcută. Alexandru lua o măsură salubră pentru noi amândoi. Trebuia să nu-i dau nici pic de timp să se răzgândească. Pavele, crede-mă, dar crede-mă. Nu mi-a părut niciodată rău că m-a lăsat. Cred că o femeie, dacă își dă o steneala, poate păstra un bărbat cu o condiție, să-l iubească. Numai dragostea poate inventa mijloace de convingere. Dragostea sau șantajul. Eu nu-l mai iubeam, iar de șantaj, ce să mai vorbim. Mi se pare nedem din partea cuiva să spună dacă mă las mă omor. Mi se pare nedemn să speculez lăbiciunea omenească. Nu mi-am dat niciodată osteneala, nici să cuceresc, nici să păstrez un bărbat. Mie îmi spui, îi scăpă lui Pavel replica în gând. M-am hotărât să nici nu mă mai gândesc la măritat, de altfel drept să spun cu doi copii nu mă paște nicio o primejdie. Senziană, chiar dacă ai întâlnit un om care să-ți placă, dar să-ți placă de adevăratele la tot nu te-ai mai mărita, Omul ăsta ar trebui nu numai să-mi placă el mie, dar să-i plac și eu lui, iar lui să-i placă și fetele mele. E cam greu să le găsesc pe astea trei la un loc. De când te-ai despărțit de domnul Bujor, chiar nu ți-a plăcut nimeni? Ca să începem cu prima condiție pe care o pui tu. Mi-ai plăcut tu și mi-au mai plăcut vreo doi bărbați, dar au nevastă copii, ca mai toți bărbații potriviți ca vârstă cu mine m-au cerut de nevastă doi bărbați, un doctor din provincie, văduv cu stare, o vedetă în regiunea lui, potrivit ca vârstă, dar nu-mi plăcea, o deșteptăciune de șmecher, plin de sine, unul dintreia care știu să dea din cuate, să dea la o parte să se învârtească și să le meargă din plin, tipul perfect al arivistului. După cum vezi, n-aș fi rupt inima târgului. Îmi plac bărbații care dau din mâini, nu din cuate. Eu, dacă să zicem m-aș mai mărita, mășmörita cu un om, nu cu o situație. Aș vrea un bărbat căruia să nu-i trebuiească să -i fac bruiaj, moral, fiindcă m-aș jena de faptele lui sau acustic, fiindcă ar fi prost ormitocan mitocan. O legătură cu un bărbat pentru mine nu este nici concubinajul cu un prost și nici terapeutică hormonală. Iartă-mă că vorbesc atât de brutal. Este o legătură cu un om mai întâi și obligatoriu sufletească. N-am de gând să fac niciun rabat de calitate, chiar de-ar fi să stau singură cuc până la ziua de apoi. Acum doi ani, la un congres, m-a mai cerut un microbiolog francez om cum se cade, simpatic deștept, Cineva profesional, dar nu m-a atrăgea deloc fizic. Bine că nu l-am iubit, că tot nu m-aș fi măritat cu el. Eu n-aș pleca niciodată din țară. Eu sunt abia a doua generație încălțată. Cum să plec eu așa departe? Dacă n-ar fi venit războiul, aș fi avut poate și astăzi bunici la țară. Un unchi preot și altul învățător tot la țară. uneam Un întreg la țară. Pavele, tu, care ești copil de țărani, ai să înțelegi ce spun eu acum. O durere a vieții mele, ceva ce simt și nu spun nimănui, e să nu mai am pe nimeni în satele de unde îmi trag o bârșia. Niște morminte în cimitir, la care abia de ajung o dată pe an să aprindă o lumânare. Sunt sigură că fetele mele n-au să o mai aprindă nici pe asta. Și mă duc doar la cimitir, la Cernați, la neamul mamei. La vieții mei bunici din Moldova n-am ajuns niciodată, nici măcar nu știu unde e satul lor. Nici mama nu i-a cunoscut, dar ea cu tata mergeau în fiecare an la mormintele lor. Eu n-am fost niciodată și poate că n-am să ajung niciodată la mormintele lor. Pentru ei n-are nicio importanță. Pentru mine are importanță. Pentru mine, nu pentru ei. Mormintele sunt puntea spirituală dintre cei vii și trecut. sunt rădăcinile continuității noastre spirituale. Cinstindu-i pe morți, pe tine te cinstești. Ideea perpetuării acestei cinstiri, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și adaug eu, te vor cinsti fiii tăi, la toate sărbătorile, cimitirele noastre sunt pline. O pală de vânt a eternității bate atunci în sufletul nostru. Când așezări întregi erau arse, pustiite, omului nu-i mai rămânea decât să-și plângă amărăciunea în fața unui mormânt, și tot acolo să a zvârle sămânța unei flori, sămânța speranței, că și pe mormântul lui avea cineva să verse o lacrimă și să răsădească o floare. Îi rămânea speranța că nu e totul zadarnic, o brumă de speranță. Oare în fața câtor morminte, a câtor vetre, arse a câtor ogoare pârjolite o fistat românul până să se prelingă din ea bocetul ca un fir de apă ce urcă din adâncuri spre fața pământului, fiindcă acolo nu mai încape, se gândi sânziana. Pavel se gândea la mormintele fără semn, peste care călcăm în fiecare zi, morminte cărora nu mai fusese vreme să le pună cineva semn, pe care tot vremea să-l șteargă. Se gândi la țăranii de acum 2000 de ani de prin locurile lui din Apusen, peste care năvălise un împărat mare de la Roma, un împărat mare ca toți împărații. Cât or fi plâns săranii aceia, venise un împărat mare dintr-o țară în care trăiau poeți, gânditori, constructori, dar țăranii aceea n-aveau cum și nici când să afle de poeți, de gânditori, de constructori. La ei n ajungeau decât legiunile și cai, mai mari țăranilor, își luaseră viața. Omul de rând nu-și a viața, supraviețuiește înfrângerilor, catastrofelor, duce viața mai departe se rapoi când unii, când alții, iar morminte, câmpii de morminte, iar lacrimi, iar sămânță de flori și de speranță. Pe urma, iar venise un împărat, mare și acela, câte morminte, câte morminte. Toată țara, un câmp de flori, ar trebui să fie pentru câte oase odihnesc în ea. Și-or fi, pe sub domn al oaselor, ce drepte dorm! Câte oase oare s-or fi îngropat la noi în țarină până să răsară din ele vorbele astea? Unor oameni le sortit să plângă în viață mai mult decât altora, și unor popoare le-ai sortit să plângă mai mult decât altora. Am fost și eu odată în Occident cu bărbatul meu. Ceva m-a frapat acolo de la început că oamenii nu intră în vorbă unul cu altul nici pe stradă, nici în metro, nici în tren, nici în autobuz, nicăieri. Aproape în fiecare zi la noi în autobuz, mai ales când stau lângă cineva mai bătrân, au o biografie completă sau în orice caz fragmente esențiale dintr-o biografie. Aflu până și rețete de mâncare, de prăjituri. M-am gândit la început că deosebirea asta între noi și alții se datorează temperamentului. După cum tipul fizic se datorează climatului și i-am mai multă importanță decât faptului că noi avem mai toți ochii căprui, iar nemții albaștri. Pe urmă, am început să mă uit mai atent la ochii oamenilor. La ochii și nu în ochii lor, fiindcă nu te poți uita în ochii care nu te văd. În niciunii nu se vedea participare, ca în ochii noștri. Ochii noștri mereu întreabă, ghicesc, încurajează, disprețuiesc. Am început să mă gândesc că ceva mai adânc decât temperamentul și climatul ne deosebea. Nevoia noastră de a vorbi unii cu alții, privirea noastră care o caută pe acelui de lângă noi, față de reținerea de discreția indiferentă a oamenilor acelora, veneau din două mii de ani de istorie diferită. Oamenii noștri, bătuți de ploi, uscați de arșiță, cu așezările făcute scrum, bieți supraviețuitori, cărora nu le mai rămânea decât sufletul, căutau alt suflet de om în ochii căruia să se poată uita căruia să-i spună amărăciunile, cu care să-și înnece bocetul care să le întindă un căuc de apă, o bucată de mămăligă. Suflete de om în căutarea altor suflete, bunăstarea scutește de bunăvoința altuia, necazul îi înfrățește pe oameni, în timp ce alte nații care nu știau atâta ce-i nevoia, își făceau case cu zid în preajmă și cu porți ca de cetate, ca să nu se știe ce-i lor, expresia bunăstării și a încrederii în sine. Noi avea de încurcam două-trei nuiele cu care să despărțim o gospodărie de alta. Sărăcia n-avea taine de păzit. Dormea omul cu coasa alături. A doua zi ori mergea la câmp, ori la vrăjmaș. Și vrăjmașul îi tăia, îi ardea, îi răstignea. Iar cine scăpa, rămânea înfipt acolo, mai departe, cu mormintele lui, cu bocetele lui, cu florile lui. Tăceau amândoi. Sânziana rămăsese cu ochi în gol, cum spunea uneori la institut după ce privea atentă o lampă la microscop și se gândea că între microorganismele pe care ea le vedea, dincolo de relațiile învățate din cărți și confirmate în practică existau poate legături ascunse care scăpau percepției noastre pentru că depășeau nivelul înțelegerii noastre. Și tocmai acelea s-ar fi putut să fie cele mai importante. Pavel se uita la sânziana de parcă ar fi vrut să-i vadă gândurile, privirea ei pierdută în scrutarea, cine știe căror amintiri, aerul resemnat și sever, atitudinea de țărancă la fotograf, cu trunchiul înțepenit de spătarul scaunului, cu mâinile una peste alta în poală, cu picioarele strâns lipite și trase nițel îndărăt. Îi aminti de mama, de bunica lui, de femeile vârstnice din Vuioara, uitându-se cu ochi absenți, duminica la horă, de pe scaunele pe care stau aliniate într-o latură, ca niște bătrâni soldați osteniți. În 1951 am fost evacuate din blocul în care locuiam. Evacuarea a fost precedată de atâtea vizite ale spațiului locativ încât a ajuns să ni se pară ca moartea după o boală incurabilă o mântuire. Atâta ne bătea inima de câte ori suna cineva la ușa noastră că am înțeles dorința nu mai știu cui, a lui Churchill, dacă nu mă înșel, ca la ușă să nu-i bată altcineva decât poștașul. Mereu veneau cu aere misterioase și conspirative care ne băgau în sperieți. În sfârșit, într-o o zi s-au hotărât. Cum ar fi azi, ne-au anunțat că a doua zi ne evacuează și ne-au evacuat cu camioane și cu soldați. Cineva a întrebat în toată zarva aceea pentru ce ne evacuau. Se ia pentru un șovrom. A catadixit să răspundă careva dintre cei autorizați. Ulterior am aflat de la doctorul Rosenthal, singurul care nu fusese evacuat din blocul nostru. Am aflat că șovromul renunțase și că blocul fusese dat la populație. În garsoniera noastră stătea un acordeonist. Am înțeles că șovromul nu fusese decât cuvântul magic care să înghețe orice întrebare. Era vorba de o pritrocire a populației. Noi plecăm ultimele. I-a șoptit mamei o funcționară de la spațiu. Am fost duse în două cămăruțe mansardate care totalizau 3. 15 metri 60, pe o străduță centrală, frumoasă și liniștită, strada cercului. Când ne-am văzut sus, uitându-se întrebător la mama dacă putea vorbi față de mine, funcționarea ne-a șoptit. V-am dat aici că era cel mai bine. Pe cei mai mulți îi duce la pământ, pe jos. Am văzut că ieși și dumneata văduvă de război ca și mine, cu copil ca și mine. Funcționara m-a sărutat pe creștet, iar mamei i-a strâns în fugă mâna. Să vă dea Dumnezeu numai bine, doamnă, i-a spus mama și am condus-o amândouă până jos. Camerele noastre dădeau într-un hol în care era întuneric beznă, fiindcă geamurile ușii singurele pe unde ar fi putut pătrunde lumina erau vopsite violet de pe vremea camuflajului. Din hol la dreapta se făcea o cameră singura din apartament care putea fi numită cameră nemansardată, cam de 20 de metri. În ea locuia o familie, fechete. Tată, mamă și un băiat de 18 ani aduși dintr-un loc luat de la șovrom. Dar acela chiar luat de adevăratele din hol, drept înainte, ajungea într-un culoar. Din culoar la dreapta era o cămăruță de 6 metri cu o bucătărie, cam tot pe-atâta, improvizate din fosta baia apartamentului ca să încapă cât mai multe suflete. Cada se amplasată în pod. În cămăruța aceea locuia o doamnă Gavrilovici, văduvă de general cu o fată de 20 de ani, Marilena, care, doi ani la rând, dăduse examen la medicină și reușise fără loc. Văzând că la facultate nu încape, încercase să-și găsească o slujbă, dar nici acolo n-avusese mai mult spor, fiică de general mort pe frontul de răsărit. Eu eram colegă de școală cu o fată, crețana Emilia, orfană de război ca și mine. Tatăl său fost coleg de an și de spital cu tata. Pensia ei era mai mare decât a mea. Tata căzuse în est, tatăl Emiliei în vest. Iartă-mă, Pavel, că s așa de la una la alta. Înțeleg. Multe ne-a mai fost nouă dat să înțelegem. Marilena era tipul de femeie care la bătrânețe n-arată cu mult altfel decât arăta la tinerețe, ca o mâncare scăzută, cum zice o biochimistă de la noi. Ce e azi, ce e mâine, tot una, înaltă cu umerii o soasă cu carne puțină, cu un mers drept și apăsat, cu gesturi repezi și hotărâte, cu o voce joasă și nițel găjuită. îmbrăcată mai tot timpul într-un trening. Marilena apărea un băiat care, în glumă, și-ar fi vrut două ghemotoace în sân și s-ar fi jucat de afata. Părul creț natural care îi cădea într-un fel de tirbușoane pe ceafă și în zuluf mărunți la tâmple și pe lângă urechi era singurul element care îndulcea fizionomia aspră și băiețoasă. Fața prelungă, cu frunte înaltă, cu ochi negri, tiviți cu gene dese și drepte, cu sprâncene foarte coborâte și parcă trase cu linia, cu gură mare, cu buzele teșite, cea de sus cu un contur ca un M mare de tipar, cu nas lung, cu șaua nițelățită lățită spre vârful în vânt, cu două cute adânci de de la nări până în bărbie, era o față nici frumoasă, nici urâtă, nici de femeie, nici de bărbat, era o față de om. Privirea trează, în care nu citeai niciodată mirearea și brațele acelea care surpau toate cu zezanța chipului, erau semnele unei copilării și ale unei adolescențe fără zâmbet, semnele pe care le lasă poveri prea grele, căzute pe umeri prea tineri. Semnele unei coaceri forțate. Rămasă orfană de la 12 ani cu o mamă biciznică la trup și la suflet, sătulă să audă numai ofuri și ahuri și să vadă lacrim din orice, Marilena se hotărâse să ia în piept toate greutățile și să se considere orfană de amândoi părinții și cu un frate mai mic în cârcă, maică-sat. Când terminase Marilena liceul, li se pensia de pe urma lui Taicăsu. La facultate n-o primeau, slujbă nu găsea. Maică-sa, Madame la General, cum îi zicea Marilena, altă sursă de trai decât vânzarea lucrurilor, nu vedea. Crescută la Notre-Dame, Madame la General știa francezește, știa nemțește, știa să cânte la pian și să brodeze. Altceva nimic. N-a avusese niciodată nicio meserie și nici nu și închipuia cum o femeie ar fi putut să-și câștige singura existența. Când mai avea ce vin, de ce o să ne facem? O întrebase Marilena la câteva luni după ce li se pensia și după ce făcuse răbășii în tăl de mers la talcioc. Până atunci te măriți tu sau se schimbă lucrurile. Și dacă mă mărit, crezi că ăla demolua. O să țină două muieri cu mâinile în sân, și dacă nu mă mărit. Că de lucruri îți dau un scris că nu se schimbă. Ce facem? Punem mâinile pe piept, pișăm pe ochi și așteptăm să murim. La gândul ultimei părți a acestei perspective, biata madam la general, plângea, dar fiind și pietrele dar nu pe Marilena, drept care Marilena o angajase pe Madam la General sezonieră la triat zarzavaturi în obor, ceea ce i-asigura cam 200 de lei venit lunar când era de lucru, cartelă de alimente, de îmbrăcăminte și drept de vot. Marilena, după propriile spuse, optase pentru artele liberale, ceea ce în limbaj Marilena se traducea printr-un carton agățat cu sârmă la poartă pe care scrisese cu litere albastre rotunde. De câte ori mi-aduc aminte, îmi vine să râd, scrisese. Cară, butelide, aragaz, face injecții, masaje, coafură, pedicură, manicură, croitorie, tricotaje, etc. Marilena, scara B, etajul 2. Sunați în îndată!